Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillah lahum yudnil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna Ikhwani fillah fi sesungguhnya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 Setiap saat dan di, di mana saja, tetapi lebih ditekankan lagi tatkala akan meninggal dunia. Walatamu tunahilawu wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Oleh kerana di antara doa orang-orang soleh, buat wafan nama A'brar dan wafatlah, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang yang baik. Kemudian juga tatkala para penyihir.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 Kondisi yang menegangkan mereka akan dibunuh maka butuh pertolongan dari Allah Subhanahuwataala agar mereka ditegarkan dan bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahuwataala tidak ada di antara kita yang tahu bagaimana kesudahan kita. Kita tidak tahu kita ditakdirkan ke mana. Tidak ada dua pilihan. Tidak ada pilihan yang ketiga. Pilihan yang ada surga atau neraka. Sementara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 Beribadah niatnya semata-mata Karena mencari keridoan Allah SWT Jangan sampai kita beribadah Karena ingin memperoleh Pujian manusia Ingin memperoleh penghormatan manusia Kalau kita berdakwah Karena Allah SWT Kalau kita menyumbang bersedekah Karena Allah SWT Kalau kita haji atau umrah Benar-benar karena ingin mencari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 Maka dia pun meninggal dunia dalam kondisi mati bunuh diri. Maka sahabat ini sadar benar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun segera melaporkan kepada Nabi apa yang dia lihat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan: Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fi mayab dulinas wahwamin ahlinar. Semuanya salah, salah seorang dari kalian. Semuanya salah seorang dari kalian. Benar-benar melakukan amalan penghuni surga. Penghuni surga amalannya apa? Amalan soleh. Jihad bisa bila lah. Ya. Fima Yabdlinas menurut pandangan manusia amalan tersebut soleh, baik menurut pandangan manusia, namun ternyata dalam hatinya ada penyakit. Wahwah min ahlina dan dia termasuk penghuni neraka, jahannam. Kenapa? Para ulama menyebutkan sebagaimana hadis yang pertama kita sebutkan tadi, sungguhnya salah seorang di antara kalian.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 Rama ngamuk. Ya Rasulullah, rojulun yukoti luyurah makanu. Ada seorang berperang supaya diketahui kedudukan dia, kejagoannya. Kata Nabi Sallam dalam riwayat yang lain, rojulun yukoti luyuzkar. Ya Rasulullah, ada seorang berperang supaya dikenang, supaya dikenang. Ayudalika fisa bidillah. Siapa diantara mereka yang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 akan mencegah kematian yang buruk. Akan mencegah apa? Kematian yang yang buruk. Karenanya tak kala Nabi SAW, begitu malaikat Jibril turun kepada Nabi SAW, dan Nabi melihat bentuknya yang asli. Nabi ketakutan. Sehingga Nabi turun dari Gua Hira, kemudian mendatangi Khadijah, kemudian beliau berkata, Ini khashitu ala nafsi. Wahai istriku, aku khawatir sesuatu telah menimpa diriku. Kenapa dia melihat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 Bergembiralah Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Kau tidak akan terhina. Orang seperti engkau ini tidak akan terhina. Kenapa Khadijah mengatakan dan memastikan bahwasanya Nabi tidak akan terhina? Nak? Khadijah menyebutkan dalilnya, innaka latasdur rahim. Engkau senantiasa bersilatul rahim. Wa hadis, engkau senantiasa jujur dalam berkata. Wa tahmilul kallah, engkau selalu membantu orang yang dalam keadaan susah. Wa taksibul ma'dum, engkau membantu orang yang tidak memiliki apa-apa. Buat <tikri> takdir dayif engkau senantiasa memuliakan tamu. Bukan tu ilmu ala nawab bil engkau senantiasa membantu orang yang terkena musibah. Orang seperti engkau ini tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang yang senantiasa membantu orang lain, ya, menyenangkan hati orang lain, ringan tangan, bersedekah, menyenangkan hati orang lain, maka orang seperti ini tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa <tikri> Taala. So na ilma aruf taki masari Perbuatan baik mencegah terjadinya kematian yang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 bagaimanapun kita berusaha untuk bertakwa, kita enggak mungkin bertakwa terus. Karenanya, dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, فَاسْتَقِيمُ إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُهُ Istiqamalah kalian kepada Allah SWT, kemudian kata Allah, وَاسْتَغْفِرُهُ dan beristighfarlah, beristighfarlah. Jadi setelah, setelah Allah SWT beristighfarlah, Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk beristighamah Allah memerintahkan untuk istighfar Fastaqimu ilaih kata Allah Istighfarlah kalian, kalian dan beristighfarlah Apa? Istighamalah kalian dan beristighfarlah Kata para ulama kenapa? Kenapa Allah menyebutkan istighfar setelah perintah untuk istighfamah? Karena tidak ada yang bisa istighfamah terus-menerus Seorang berusaha untuk jalan lurus tidak mungkin, tidak mungkin dia akan istiqamah terus dia akan menyimpang satu saat. Kata Nabi saw, was takimu walantuhsu, istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu, tidak akan mampu. Kenapa? Karena manusia memang tempatnya salah. Kata Nabi saw, kulubania Adam khottok, setiap anak Adam senantiasa melakukan kesalahan. Akan tapi wahai khottok ini atau wahbun sebaik-baik orang yang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 It takilah hakeemakun. Wahai mu'at, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada dan kapanpun. Akan tetapi Nabi saw tahu bahawa sahaja Mu tidak mungkin bertakwa terus terusan. Karena manusia pasti melakukan dosa. Bagaimana solusinya? Kata Nabi saw, mu'at bi isseyat al hasanata tamhuha jika kau melakukan dosa, maka sertakanlah dengan kebaikan, Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan dosa. ini dua perkara yang harus kita lakukan setelah kita bermaksiat, yang pertama beristighfar, yang kedua kita tutup dosa kita tersebut dengan kebaikan apa makna istighfar? setelah kita mengucapkan istighfar, hendaknya kita merenungkan makna istighfar istighfar dalam bahasa Arab artinya tolabul magfira, memohon magfira Dengan mohon magfira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 Sampai ada yang mengatakan kita ini dimuliakan atau dihormati oleh masyarakat bukan karena amalan soleh kita, tetapi kita dihormati oleh masyarakat karena ayat-ayat kita yang ditutupi oleh Allah Subhanahu Wataala.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 iqamatkan maka ditegakkan salat setelah salat orang ini datang lagi menemui Nabi ya Rasulullah lakukan apa yang kau hendakki agar menghapuskan dosa-dosa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahdarta as-salata apakah kau ikut salat bersama kami salat berjamaah? Maka orang tersebut mengatakan yaam, nah, iya tadi saya salat berjamaah bersama kau Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kau bufirolaka. Engkau telah diampuni dosa-dosamu. Kenapa? Karena ikut solat berjamaah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallam membacakan firman Allah: Al-khimis salatat, torafayin nahat, wazulafan lail ilna al-hasanat yuthhibna syi'at. Dari kadikrolidakir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: Diriakanlah solat antara pagi dan petang hari dan sebagian waktu di malam hari. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa.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 Mudah-mudahan satu saat masuk Islam. Dia tidak punya kerabat, punya kerabatnya tinggal mereka itu. Maka dia tidak tega dia tulis surat bahawasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyenak. Tatkala itu Umar berkata, Ya Rasulullah, Allah adriku unupahu. Wahai Rasulullah, tidakkah lebih baik aku penggal lehernya ini? Umar marah. Karena dosa besar memberi informasi kepada musuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab perkataan Umar dengan mengatakan, Umar yudrika.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 Perang pertama antara kaum Muslim dan kaum musyrikin sampai-sampai Nabi saw tertakluk dalam perang Badr berdoa kepada Allah dengan maka, mengatakan Allahumma inta halakhadir eshabah falan jokbah ya Allah kalau kami semua tewas Dari di hari ini kau tidak akan disembah jadi perang penentu tatkala itu di antara 315 orang yang berperang adalah Hatib Hatib pernah berperang maka tatkala dia melakukan dosa tadi Nabi saw dan Umar ingin memenggal kepalanya Nabi SAW mengatakan ya Umar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 Jangan pernah menunda taubat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Jangan sampai sebagaimana sebagian orang yang menjadwalkan taubatnya, ada sebagian orang dia menjadwalkan taubatnya. Saya bertobat nanti kalau saya haji ya. Saya bertobat nanti kalau bulan Ramadan. Ada yang mengatakan nanti saya taubat kalau sudah umur 60 tahun. Sebelum 60 tahun sudah tewas Tidak sempat bertobat. Taubat adalah amal soleh yang wajib segera dilakukan barang siapa yang menunda taubat dia sudah melakukan dosa tersendiri. Kemudian para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala di antara hal yang bisa mendatangkan usul khatimah adalah istiqamah. Istiqamah innalladheena qalu rabbana Allah thumma istaqamu tatanzalu alaihimul malaa'ikatu alla wa la tahzana wa abshiru bil tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan kami beriman. Kemudian mereka beristiqomah. Istiqomah dengan iman mereka. Tata alaihimul alihimul malaika. Para malaikat akan turun menemui mereka. Kapan di antara, di antara tafsiran para ulama? Malaikat turun tatkala mereka akan meninggal dunia. Tatkala mereka serakatul maut. Maka malaikat turun menegarkan iman mereka. Mempokokkan lisan mereka untuk mengucapkan. La ilaha illallah. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan beristiqamah. Dan istiqamah adalah amalan yang luar biasa. Di antara hal yang membuat kita istiqamah, istiqamah dalam beramal soleh, Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah adwaamuha wa <tuh> in Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling berkesinambungan meskipun sedikit.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 Senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena saya ingatkan sekarang Kita sudah keluar dari bulan Ramadhan Setan-setan telah Lepas dari belenggunya, dia atau tidak Kemarin kita di bulan Ramadhan setan di belumbu Sekarang sudah lepas Sudah siap menggoda Yang tadinya rajin salat malam salat malamnya sekarang dicampakkan Tidak salat lagi yang tadinya baca Al-Quran sudah tidak baca. Saya tidak, saya tidak menyuruh antum untuk beribadah terus seperti bulan Ramadhan. Memang tidak bisa. Wajar kalau kita semangat di bulan Ramadhan, wajar daripada bulan-bulan yang lain. Nabi pun demikian. Nabi SAW lebih semangat sekali di bulan Ramadhan daripada yang lainnya. Sebagaimana perkataan Ibn Abbas radhiyallahu taalaanhu ma, kanan Nabi SAW ajuad dan nas. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. وَكَانَ أَجْوَدُمَا يَكُنْ فِي Ramadan dan dia lebih dermawan lagi tak di bulan Ramadan jadi beda antara bulan Ramadan dengan yang lain bila dakhul al-asyar Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir شَدَّ مِعْزَرَهُ sarungnya beliau kewangkat, kencengkan وَأَحْيَ لَيْلَهُ dan dia begadang untuk beribadah jadi wajar kalau di bulan Ramadan kita semangat namun bukan berarti setelah Ramadan lewat semangat kita hilang secara total ini tidak benar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 hendaknya kalian salat malam karena itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Oleh kerana kalau ada orang merasa dirinya saleh namun dia tidak salat malam, buang perasaan tersebut. Kalau dia pun salat malam juga jangan Perasa dia saleh. Artinya ini kebiasaan orang saleh atau merasa diri orang saleh kemudian tidak salat malam Imam Ahmad ditanya tentang seorang tidak solat witr. Imam Ahmad mengatakan, Zakaroh Julusu orang tidak solat witr orang yang buruk kata Imam Ahmad. Masak tidak punya waktu, sisikan waktu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam itu panjang, masa tidak ada waktu banyak waktu untuk nonton TV, banyak waktu untuk Facebookan, banyak waktu untuk masa enggak ada waktu untuk apa untuk solat malam meskipun tiga rakaat. Ah. Oleh kerana para khatib dan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala amal yang menyelamatkan kita adalah amalan-amalan yang berkesenambungan. Terutama surat malam. Sampai-sampai, sebagian ulama' menamakan surat Al-Muzammil sebagai Zajudda'iyah. Dikatakan oleh para ulama' surat ini, topiknya adalah bekal para da'i. Kenapa Allah mengatakan, Ya ayuhal-Muzammil, kumillaila illa qalila nisfahu awing kusminu qalila auzida alaihi wa ratilil qur'ana tartil. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan suratlah malam.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 makanya Allah lebih suka dengan amalan yang sedikit namun apa berkisih karena kita nyambung terus sama Allah. Meskipun sedikit namun tiap hari tiap hari ingat Allah Subhanahu wa taala. Sekali, sekali banyak kemudian stop absen kemudian nanti lagi. Ya, ini khawatir kita pas lagi absen kemudian meninggal dunia. Ini kita khawatirkan. Mana ikhwan ya perhatikan masalah amal-amal meskipun kecil namun dirutinkan. Salat malam tadi saya katakan enggak usah banyak-banyak 3 rakaat witir aja 3 rakaat tapi tiap malam jalan.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 Di antara keistimewaan dari amal yang berkesinambungan dan ini faedah yang yang luar biasa yaitu ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iza marz al-Abdu atau safar kutiballah umaka nayak malu mukiman soheha." Ini adalah dalam Sahih Muslim kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang hamba sakit atau seorang hamba bersafar, maka akan dicatat bagi dia amalan soleh yang biasa dia lakukan tatkala sedang sehat dan tatkala sedang tidak bersafar ini hadis luar biasa yang menunjukkan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Syekh Muhammad bin soleh al-Usaimin mempersyaratkan amal yang dimaksud adalah amalan yang rutinitas yang biasa dia kerjakan jika tatkala dia dalam keadaan sehat dalam badan tidak bersafar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 maka orang seperti ini akan dicatat terus amalan sholaihnya meskipun dia sakit bertahun-tahun meskipun dia tidak beramal meskipun dia tidak sholat rawatih, kenapa tidak mampu ada udhuri yang menghalangi demikian juga terkala dia bersafar namanya yang bersafar, semangat ibadah tidak seperti terkala tidak bersafar, terkala bersafar dia tidak sholat rawatih mungkin sholat malamnya yang biasanya 11 rakaat cuma satu rakaat, namun tetap dicatat sebagaimana kebiasaannya, si utami dalam syarat riyadu sholaih, mempersyaratkan yang amalan yang dimaksud adalah amalan yang rutinitas oleh kerana hanya dalam suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan bersama para sahabat ketika berjihad, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan: Inna bil, bil Madinah tilari jalan, maqta'atum wadiyan, walla masir sirtum masiran, illa kanumakum ma habasahumul azor. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya di kota Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian menempuh suatu jalan, tidaklah kalian melewati suatu lembah.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 Yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bila tidak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita dan sungguh iman kita ini sangat mudah berbolak-balik. Nabi SAW alaihi di antara doa yang paling banyak dia ucapkan ketika sujudnya, beliau mengatakan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agama-Mu. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana Ya Rabb kami jangan kau simpangkan hati kami setelah kau beri hidayah kepada kepada kami Tatkala kita berdoa kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim ikhlaskan niat kita tatkala kita mengatakan dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim karena kita mengatakan ya Allah berilah petunjuk kepada aku Maksud doa tersebut tegarkanlah kita di atas petunjukmu dan tambahkanlah petunjuk-petunjuk yang lain. Itu makna dari hidangan serotol, mustahil. Ya, ikhwan, betapa banyak orang muda sekali dia langsung berubah gara-gara maksiat sedikit yang dia lakukan. Betapa banyak orang kita lihat istiqamah, kemudian tiba-tiba berubah. Oleh karenanya keimanan kita berada di hati kita berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta agar Allah Subhanahu Wa Taala memperkokohkan. Hati-hati kita Kemudian jauhi Maksiat-maksiat Seperti maksiat-maksiat yang tersembunyi Jauhi Ini juga pembawa kecelakaan Tadkala banyak orang Di depan banyak orang Antum menjadi orang yang soleh Tetapi datkala bersendirian Antum temannya syaitan Di depan banyak orang Antum musuhnya syaitan Tetapi datkala bersendirian musuhnya Temannya apa? Syaitan Jangan sampai demikian Ini ciri-ciri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 panjangnya, kita tidak tahu kapan maut menyebut kita, ingat sabda Nabi SAW, أَأْمَارُ أُمَّتِي بَيْنَ سِتِّينَ إِلَى سَبِئِينَ وَأَفَلَّ مَنْ يَجُّزُدَانِ Sungguhnya umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan hanya sedikit yang lebih daripada 70 tahun, kita harus sadar umur kita semakin lama, semakin bertambah, dunia semakin kita tinggalkan, kita semua semakin menuju ke akhirat, kita semua dalam antrian menuju pintu kematian Umur kita tidak panjang Kata Nabi tadi antara 60 sampai 70 tahun Hanya sedikit yang lewat dari 70 tahun Antun saja yang lebih dari 70 tahun siapa coba? Angkat tangan yang umurnya lebih dari 70 tahun Satu Masya Allah 70 tahun pak 70 berapa 80 Masya Allah Tabarakallah. Bonus 10 tahun Berapa 78 Baru 78 Masya Allah Alhamdulillah, ni'matnya Di usia-usia senja seperti ini Ikut pengajian Masya Allah Mana lagi dari 70? Hah. Dah habis Yang di atas 60 Angkatan atas 60 Hah? Satu orang Dua orang, Masya Allah, tiga orang Empat orang, lima orang Tujuh orang Hati-hati sebentar lagi selesai Loh saya serius ya Bener Gak lama lagi Yang lainnya masih muda-muda Belum tentu yang rambutnya tua Lebih dahuluan sampai daripada yang Rambutnya hitam Tetapi biasanya Yang rambutnya putih Lebih dulu sampai Karena Waktu-waktu yang indah Di akhir-akhir kehidupan ini Berbanyak amal soleh Ingat Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang makna hadisnya bahwa orang siapa uh, berbuat kebaikan, fi ma di sisa umurnya, bufirolahu ma baki wa ma mawal. Barangsiapa di akhir hayat yang melakukan kebaikan maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang tersisa dan yang akan datang, dan yang tersisa terus yang telah lalu. Jika dia berbuat baik.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 Khatimah dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di Surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Pertanyaan tentang daurah kemarin, apakah tidak mengikuti imam mengangkat ketika kunut subuh solat kita tidak sah? Tidak benar. Ya. Saya kemarin salah ucap ya, tidak benar dan saya sudah sampaikan kepada uh, kamerawan untuk merubah perkataan saya tadi. Ya. Orang yang tidak mengikuti imam kunut, saya katakan dia menyelisih fatwa para ulama namun solatnya tetap apa? sah cuma dia menyelisih fatwa ulama seperti fatwa imam Ahmad bin Hambar fatwa Syekhul Islam Ibn Sayymiyah dan Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin karena status antum sebagai ma'amu maka ikutlah apa? I? imam kalau imam uh, imam kunut maka antum ikut kunut karena kalau antum tidak kunut seakan akan antum keluar dari apa? Dari sholat seakan-akan dua menit ini saya tidak jadi imam, saya tidak jadi makmum sementara. Saya mau solat sendiri. Kemudian setelah kunut saya kembali lagi jadi makmum. Ini e, logika yang keliru. Wallahualam bissolat. Adapun masalah mengangkat tangan atau tidak. Ya. Kunut kunut tidak wajib angkat tangan. Kunut tidak wajib angkat tangan. Hanya disunahkan untuk mengangkat tangan. Lagalah kunut. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan solat idul fitri atau idul adha apabila kita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 dia salat Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Lupa dia apa? Lupa tu juga. Padahal surat Idul fit. Pernah kejadian sekali di Masjid Nabawi Dia tidak jadi masalah Karena e, Mengangkat tangan tujuh kali Atau lima kali Hukumnya sunnah dan tidak apa Wajib Wallahu alam itu imamnya lupa Atau dia sengaja untuk tidak melakukannya Supaya mengajari bahwasannya Tujuh takbir dan lima takbir tersebut Tidak wajib Tapi hanya hukumnya apa Sunnah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 maka tidak jadi masalah beda kalau dia beli barang kita oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari orang wanita Yahudi namanya orang Yahudi suka makan riba orang Yahudi sering melakukan praktek apa riba namun ketika dia beri hadiah kepada Nabi Nabi terima seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diberi hadiah oleh raja Mukaukis Raja Mokogis, Raja Mesir ya, kalau tidak salah beragama Nasrani atau beragama yang lain, tentunya dia pasti ada mu'alam-mu'amalah yang haram tidak mungkin murni 100% halal tapi kalau diberi hadiah kepada Nabi Nabi apa? Terima, ini dalil bahwasanya selama orang tersebut tidak murni penghasilannya adalah haram, maka boleh kita terima hadiahnya, ini pendapat yang dipilih oleh Ibn Rajab, Alhamdulillah dan banyak ulama berkata demikian seperti si Rahman bin Nasir As-Saudi Rahimahullah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 Orang bank misalnya datang kepada kita ingin beli baju beli baju kita, jangan kita larang itu. Oh kamu beli baju untuk pakai di bank kan? Kamu kepong telanjang aja, jangan, tidak. Ya karena baju itu kebutuhan primer. Dia harus pakai baju mau di bank atau tidak dia harus pakai apa? Baju. Beda kalau dia beli barang komputer untuk di bank ya ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Saya membeli cet untuk apa? Untuk ngecet kantor di bank. Ya, ini nggak boleh. Oh nggak, maaf. Tapi kalau beli baju, beli makanan, ia ya nak jadi masalah. Kali itu kebutuhan apa? Primer. Bagaimana menghilangkan ria dan ujuk? Ini butuh perjuangan. Menghilangkan ria, apa? Dan ujuk butuh perjuangan yang luar biasa. Dan saya pernah menulis buku tentang ini. Namun, apa kita singgung di antaranya, seorang tak kalah ria hendaknya dia memikirkan akibat buruk dari ria perbuatan dia tersebut. Akibat buruk terutama di akhirat kala ingat, kalau dia ria, maka apa yang akan dia dapatkan di akhirat enggak ada. Allah akan mengatakan idhabu sebagai dalam hadis yang sohbat, idhabu idalladina kuntum turauna bid dunia. Haltajiduna indahum jazaan. Kata Allah, kalau ada seorang mungkin dia umrah, mungkin dia mengaji, namun karena ria Allah mengatakan carilah pahala dari orang-orang yang dahulu kalian cari muka kepada mereka. Jangan cari pahala sama saya kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah waktu kalian baca Quran ingin dipuji oleh si fulan? Bukankah kalian waktu berdakwah ingin disanjung oleh si fulan? Bukankah kalian tatkala menuntut ilmu supaya dikatakan orang alim? Cari sama mereka, jangan sama saya. Niat kalian untuk mereka, cari pahala sama mereka kata Allah. Idzhabu ila alladziina kuntum turauna bid Kata Allah, hal tadziina 'indahum jaza'an? Apakah kalian akan mendapatkan ganjaran pada mereka? Tidak ada ganjaran sama sekali. Ini kehidaan orang yang riya di akhirat. Maka seorang berpikir, buat apa dia ria? Buat apa dia sujud menghinakan dirinya hanya sekedar mendapatkan pujian dari manusia? Pujian itu ada manfaatnya, enggak ada manfaatnya. Emang dia sudah muji-muji antum kasih duit, enggak juga kan? Enggak dikasih duit juga. Cuma dipuji-puji, masya Allah, ente masya Allah, masyallah, enggak ada duit yang keluar. Percuma. Sebab apa edan? Terus ente mengharapkan pujian dari dia Sementara ente mungkin lebih baik daripada dia Buat apa ente mengharapkan pujian dari orang Yang mungkin lebih rendah daripada ente Buat apa? Cari muka di hadapan Bupati misalnya atau di hadapan orang Yang ini yang ternyata Belum tentu dia lebih baik daripada ente Buat apa dipuji oleh orang yang rendah Dan Kalau dipuji oleh Allah iya cari Begarnya saya katakan Ingat kalau ada orang puji sama orang muji ente Ente bilang Buat apa saya terpedaya dengan pujian dia Dia tidak tahu hakikat diri saya saya yang lebih tahu maksiat yang saya lakukan tatkala saya bersendirian. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Oleh karenanya, ingat betapapun orang memuji antum, pujian tersebut tidak akan mengangkat derajat antum meskipun sedikit di sisi Allah. Tidak akan mengangkat, sama saja. Allah lebih tahu tentang antum. Dan betapapun orang menghina antum, tapi kalau antum baik di sisi Allah tidak akan mengurangi derajat antum meskipun sedikit pun.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 solat malam, beramal ketika tidak ada orang yang lihat, ini diantara cara-cara melawan riyak dan dan ujung tapi besok jangan cerita sama orang, Alhamdulillah tadi malam saya solat malam Alhamdulillah, Alhamdulillah Allah, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah dah usah cerita-cerita sudah, selesai biasakan juga menutupi amalan kebaikan kita ya akhir subhanallah Menceritakan amalan soleh bukan dosa enggak kalau niatnya tidak akan naria tidak berdosa. hanya berdosa kalau niatnya ria boleh orang menceritakan amal soleh kecuali apalagi dalam rangka untuk memotivasi tapi kalau tidak ada maslahatnya jangan ceritakan jangan ceritakan amal soleh apapun jangan ceritakan oh baik kita lebih tahu kalau kita niatnya untuk dipuji kita lebih tahu daripada orang lain meskipun dengan cara tidak langsung uh waktu saya waktu pas hajian itu waktu hajian ketujuh Oh, oh, hajian ketujuh, tujuh kali hajian sudah. <laughs> Jadi, ria dia ria. Bukannya saya sombong, tapi saya ria. <laughs> Entah apa seperti itu. Akhirnya, semunyikan amalan saya, bisa diterima, Alhamdulillah khawatir, tidak diterima oleh Allah SWT. Saya, maksudnya, seperti... Uh, seperti para ulama ya. sebagai contoh orang hidup yang saya tahu seperti Syekh Abdurrazak bin Abdul Musta'in Abbad hafizahullahu taala guru saya saya belajar sama dia S1 saya belajar S2 juga saya belajar sama dia S3 juga saya belajar sama dia terus saya menerjemahkan ceramah dia bertahun-tahun selama saya sama beliau beliau ini subhanallah ya. semoga Allah menjaga ketakwaan beliau dan semoga Allah menjauhkan diri dari berbagai keburukan saya tidak pernah selama bertahun-tahun tersebut tidak pernah mendengar dia cerita kejelekan orang lain enggak pernah ghibah enggak pernah satu orang pun enggak pernah tidak pernah bilang si pulang kenapa ini. Tidak pernah. Tiam, pernah. Itu tidak gampang seperti itu. Kemudian saya juga tidak pernah mendengar dia menceritakan kebaikan-kebaikan. Tidak pernah. Tidak, oh saya dulu begini, saya dulu tidak. Kecuali kalau benar-benar ada masalah, baru dia ceritakan. Asalnya tidak pernah ngomong. Dia dakwah ke mana, ke Afrika, ke Pakistan, ke mana. Tidak pernah dia cerita-cerita. Dia pernah berjihad di Afghanistan. Tidak pernah saya dengar dia cerita. Waktu kita di Pakistan, waktu kita di Afghanistan, waktu sedang bertemu, tidak pernah. Sama sekali tidak pernah. Saya tahu dari orang kalau dia berjihad, saya tahu dari teman-teman yang lain. Oh, siap terusah terakhir saya ketemu di Afghanistan waktu kita berjihad. Ini yang bilang orang lain. Orang ini juga tahu pamer atau tidak. <laughs> dia bilang terakhir saya ketemu waktu di mana? Di Afghanistan. Siap terusah enggak pernah cerita. Enggak pernah. Sampai dia hadir di Indonesia yang hadir 130.000 orang orang tidak tahu. Coba kalau kita mesti pengajian yang hadir 130.000 orang mungkin sudah cerita kemana mana Masukkan ke Facebook ke Alhamdulillah 130,000 orang Semuanya nikmat dari Allah Ria tapi takut Takut dibilang ria maka ditutup dengan apa Ini dari Allah, ini keadaan dari Allah Dia enggak pernah bicara Dia enggak pernah bicara Sampai guru beliau memuji beliau Seperti saya si Salih as-surha ini mengatakan Murid kita, melebihi kita Sekarang mengungguli gurunya dipuji Dia pernah cerita Artinya, berusaha saya lihat subhanallah, orang ini mudah-mudahan Allah jaga dia, Allah jaga keikhlasannya. Karena masalah ikhlas itu antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum ingin ria, itu antum tahu sebenarnya dia antum. Kalau oh, saya ngomong begini, maksudnya apa ya? Antum antum lebih tahu daripada orang orang lain. Dan katanya jauhi penyakit ria, jauhi penyakit ujuk. Ya. Yang penting Allah sudah tahu, sudah selesai urusan. Yang penting Allah tahu enggak antum melakukan Allah tahu ya sudah buat apa orang lain tahu orang tahu justru kita berusaha berbahagia tetapi orang lain tidak tidak tahu kalau Allah tahu sudah selesai berkaitan dengan menggapai usul khutimah bolehkah kita mengamalkan doa yang kadang-kadang kita dengar Ya Allah biha apa ni Ya Allah biha bihusnul khutimah maksudnya apa Doanya gimana? Ya Allah bihabi biha lagi gitu masih? Saya enggak tahu ini Doanya harus jelas Ini enggak mengerti artinya apa Saya enggak mengerti artinya Boleh kita berdoa dengan bahasa Indonesia Tadi Diantaranya tadi bahasa Arab Yang kalib al-kulub Thabit kalbi Di ini, Sementara itu minta Husnul khatimah Atau kita mengatakan Ya Allah anugerahkanlah kepada aku husnul, husnul khatimah Allah merzukna Husnul khatimah Allah merzukni apa Husnul khitam Husnul khatimah dia kepada Allah. Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, silakan. Minta agar dianugerahkan muslim khatih. Ada pendapat di masyarakat yang ditalkin, yang di, pendapat di masyarakat yang ditalkin kepada orang yang meninggal dunia, cukup Allah. Karena khawatir ketika akan mengucapkan La ilaha illallah, terputus hanya sampai La ilaha kemudian meninggal. Tidak, ini pendapat yang salah. Kita mengucapkan apa? La ilaha lah Kita mengucapkan la ilakul la Itu yang diperhatikan oleh Nabi. Ya ami la ilaha ilallah. Kalimatan ujulatabiah indah Allah. Kata Nabi saw. Muhaifa pamanku ucapkanlah la ilah ilallah. Suatu kalimat yang aku akan bela ang kau di hadapan Allah pada hari kiamat. Namun pamannya Abu Talib tidak mau bilang la ilaha ilallah sehingga meninggal dalam keadaan syirik. Nabi saw mengatakan mankana akhirul kalamihi la ilaha ilallah. Dapatlah jannah. Barangsiapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah maka masuk surga adapun orang yang Allah Allah saya katakan zikir Allah tidak dimasyruhkan tidak disyariatkan zikir itu harus maknanya sempurna Allahu akbar Allah Maha besar subhanallah Maha suci Allah la haula wala quwata illa billah tidak ada daya tidak ada tidak ada daya tidak ada upaya kecuali Allah subhanahu wa taala subhanallahil azim Subhanallahil. Subhanallahil subhanallah bihamdi Subhanallahil azim Maha suci Allah yang Maha Agung semua zikir-zikir nabi bermakna Adapun Allah, Allah, Allah kenapa? Enggak ada maknanya, masih belum lengkap dalam bahasa kita, tidak lengkap. Allah, Allah kenapa? Allah, Allah, Allah, kita enggak tahu Allah kenapa. Oleh katanya, tatkala kita mentalkikan orang kita tetap mengatakan la ilaha illallah. Cuma para ulama mengatakan, jangan terus-menerus kita mengatakan la ilaha illallah. Dia sudah bilang la ilaha illallah. Bilang lagi la ilaha illallah. Nente <sukur> <tuk> kemudian <tuk> meninggal kegawa. <tuk> Makanya kita cukup mengatakan La ilaha Allah kalau dia sudah bilang La ilaha Allah kita sedikir sendiri kita sedikir sendiri namun jangan sampai ada kesan menyuruh dia kalau dia sudah sempat mengucapkan apa La ilaha Allah tinggal kita sedikir La ilaha Allah di samping dia agar dia terbawa terbawa tapi jangan seakan-akan kita merintahkan karena setelah itu dia sedang berjuang melawan syaitan syaitan sedang ingin membuat dia meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan apa La ilaha Allah ada kalau seandainya sebagaimana perkataan tadi dia baru bilang La ilaha Kudang meninggal, ya sudah, sudah dapat pahala. Sudah niatnya bilang apa? Ilau, ilau. Sudah dicatat. Meskipun tidak sampai selesai. InsyaAllah sudah dicatat oleh Allah Subhanahu SWT. Karena dia sudah berniat dan dia sudah ucapkan. Oleh katanya, pernyataan ini tidak benar. Dan taklilnya, alasannya juga tidak, tidak benar. Orang mengucapkan Allah, Allah, Allah tidak sesuai dengan hadis nabi. Nabi mengatakan, yang terakhir, bukan Allahu Akbar, ya. Kalau orang mengaji Allahu Akbar keluar dari hadis hadis nabi la ilaha illallah. Ucapkan Nabi daw. Kalau Allah ada kebanyakan mungkin Allahu Akbar, Allahu ajam atau Allah doang repa. Dia ya, pada muslim juga untuk mengingatkan la ilaha illallah. Maka ana akhiru kalami la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilallah masuk surga. Maka kita ingatkan. Kita ingatkan, ingatkan tadi dengan kita mengatakan ucapkan atau kita sendiri berzikir la ilaha sehingga dia terpancing untuk mengucapkan la ilaha Ustaz, apa hukumnya melakukan pengobatan untuk mendapatkan keturunan? Tidak mengapa kalau pengobatan itu sebenarnya usaha namanya orang apa? Usaha. Usaha diperbolehkan. Tadawwa ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau usahanya orang yang berusaha akhirnya Allah beri karunia, ya. Ada satu ada seorang ada seorang mahasiswa 7 tahun tidak punya anak. 7 tahun tidak punya anak. Seorang ustaz ceramah. Kemudian suatu saat ustaz ini lagi duduk sama kakak iparnya. Kakak iparnya juga ustaz. Sudah meninggal lah Datang seorang ikhwan tanya, "Antum anaknya berapa?" "Oh, belum ada nih." Ya. Teman. Sudah berapa tahun nikah? Tujuh tahun, udah kawin lagi aja. Padahal kakak iparnya sebelah. <laughs> saya diceritain, saya juga kata-kakak iparnya itu, saya kasih aja, Ustaz Armin rahimahullahu ta'ala. Jadi, Ustaz tersebut Ustaz taala. Setelah tujuh tahun dia menikah, tidak punya anak, namun dia berobat. Saya tanya, Ustaz bagaimana? Di antaranya, disebut, uh, dia apa namanya? makan korma hijau, Sertai dengan aku pun, kalau nggak salah, kau Setelah dia melakukan terapi tersebut, punya, punya anak. Setelah itu balas dendam, punya anak lagi, punya anak lagi. Hahaha. <laughs> Ustad Asbi, dokter Asbi yang ada di apa, di Pekanbaru. Afiqtoh, kau takut uh, takut. Saya kemarin juga ketemu dengan orang di Jakarta. Uh, sudah lima tahun tidak punya anak. Kodarullah punya anak kenapa? Dia punya anak, ada yang menganjurkan untuk bekam taskal itu. Banyak orang punya ide-ide itu banyak. Apa kita coba satu persatu. Tapi memang ada terapi-terapi khusus namanya usaha. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ada orang yang seperti uh, sebagian masyayikh ya, syekh terkenal saya tidak ingin sebutkan namanya. Dia menikah, kemudian dia berpoligami, Tidak punya anak juga. Makanya setelah dia berbicara tentang dulul walidia Dia menangis menangis. Tidak ada anak yang berbakti sama Dia punya anak Tapi demikian Allah subhanahu wa ta'ala Mentakbirkan dengan demikian Kembali kepada ada seorang yang dia Sudah lima tahun menikah tidak punya anak Akhirnya ada yang beri ide kamu bekam Istrimu bekam Istrinya bekam akhirnya Setelah istrinya bekam ya, Disebutkan kenapa dia tidak punya anak Katanya air maninya tidak kuat Begitu masuk dalam apa namanya rahim istrinya Maka tewaslah air mani tersebut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 Air mani bisa tembus dan kuat macam-macam <laughs> orang apa namanya interpretasi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak mengapa seorang ber berusaha, namun dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa ya, Taala dan Allah Maha melakukan apa yang Allah Allahkehendaki. Ya. Kalau dia sudah berusaha dan tidak punya anak, maka itu yang terbaik bagi bagi dia.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 Tidak boleh dinikahi kecuali setelah keluar anaknya. Setelah keluar anaknya baru boleh dinikahi dengan syarat bertobat. Ini pendapat CUCI dan yang lainnya. Terutama ulama Ahm Bali. Ada pun ulama Syafi'i yang membolehkan. Ya, membolehkan meskipun belum apa, belum keluar. Allah lebih sop. Saya tidak tahu. Tapi kalau lebih hati-hati keluar dulu. Jadi biar tidak ada shubhat dalam pernikahan tersebut.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 Maka yang diuntungkan yang mana? Di di atas. Duit ini ke mana akhirnya? Hilang. Jadi seakan-akan dia mengeluarkan ruang tanpa ada hasil. Jadi ada bentuk penggoliman terhadap orang-orang di bawahnya. Dan ada nilai spekulasi. Dia berharap dengan dia daftar tersebut satu saat dia bisa dapat untung banyak. Ada nilai spekulasi ini tidak diperbolehkan nilai judi. Tidak diperbolehkan. Allah Alam alhamdulillah. Ini yang saya baca dari Fatwa para Ulama.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 Diterima, karena amalan tersebut dikerjakan dalam kondisi apa? Ria, maka tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Tetapi dosa riyanya terampuni. Tapi dosa riyah terampuni. Amalan yang enggak ada. Ustaz, saya termasuk yang berpendapat membaca surat al-fatihah ketika solat adalah wajib. Ustaz enggak tahu apa, tapi kalau dia yakinnya wajib, walaupun bagi makmum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 kita tahu terlambat, baca agak cepat. InsyaAllah kita tidak terlalu terlambat. Allah Allah bisa tidak tahu mana yang lebih kuat kerana tidak ada nas dalam hal ini. Tetapi membaca dengan diselesaikan lebih hati-hati. Membacanya untuk diselesaikan lebih amat? Hati-hati. Bolehkah kita mengamalkan solat witir sebelum tidur, karena selalu bangun pas azan subuh, kerja pulang malam? Boleh. Solat witir waktunya setelah solat isya' sampai azan subuh, waktunya panjang oleh katanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau melaksanakan salat witir sebelum tidur kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu auṣanī khalīlī lillāh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat tentang tiga perkara di antaranya al-witr qabla naum salat witir sebelum tidur siamu tsalahti ayyamin kuli syahr puasa 3 hari setiap bulan ketiga raka'at duha salat 2 rakaat duha setiap hari dekarenanya ini tiga wasiat di antaranya al witru qabla naum salat witir sebelum tidur disebutkan sampai ulama khususnya Abu Hurairah adalah penuntut ilmu penuntut ilmu sering begadang sebagaimana perkataan Imam Syafi'i wa man talabal 'ulaa sahiral layali barang siapa yang ingin men men men menggapai tingkatan yang tinggi maka dia begadang jadi banyak penuntut ilmu yang mereka begadang setelah isya mereka apa begadang terkadang tidur mereka larut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 Syukuran kesinan Ustaz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau saya nikah saja Tawaran menarik Tiga ceris pasangan yang Sudah mapan Sudah Alhamdulillah ada nikah Tidak usah capek-capek Dapat pahala Dapat keberuntungan Pertama Dapat pahala berbakti kepada orang tua Yang kedua dapat suami Alhamdulillah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 ajaran Rasulullah SAW alaihi Ada lagi yang bertanya langsung? Sudah habis pertanyaan? Ada yang bertanya kita masih ada waktu 20 menit. Iya, perlu kita pikirkan. <laughs> ada lagi yang lain? <laughs> Hukum BPJS, apa sih kata BPJS? Badan apa? B itu apa? Badan P itu apa? Penyelenggaran JS Tentunya saya tidak tahu praktik BPJS Tapi saya tahu secara global saja bahwasanya BPJS itu Orang yang ingin dapat fasilitas uh, Kesehatan Maka dia bayar per bulan sekian 10 ribu ya Berapa 10 ribu per bulan? 5 ribu 45 ribu Sehingga dia bisa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 dan dia tahu bahawasanya ini kalau tidak dimanfaat tidak tidak dia tidak sakit maka uangnya dimanfaatkan untuk apa? Saudaranya yang lain. Bahawa alam besol. Contohnya hukum pajak. Hukum pajak hukum asalnya haram. Tetapi sebenarnya terkadang pajak itu boleh kalau memang benar-benar dimanfaatkan untuk negara. Terutama sekala negara dalam keadaan kekurangan maka boleh diambil pajak dari masyarakat dalam rangka untuk penjagaan negara tersebut.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 Ternyata tidak ada dana untuk beli senjata, maka dia tarikin dari apa? Rakyat. Ini boleh-boleh saja untuk menjaga keutuhan apa? Negara. Mengait ya. saya katakan sebenarnya ini lebih mirip dengan pengumpulan penarikan dana dan manfaatnya kembali kepada masyarakat itu sendiri. Wallahualam bismillah. Ya, saya ingatkan lagi kembalikan tanya kepada yang lebih ahli, ya, yang pakar ekonomi seperti Ustaz Arifin atau Ustaz Erwandi. Wallahualam bismillah. boleh alam bisa yang saya tahu secara mutlak. Ya, secara mutlak tapi kalau orang biasakan ayam bid ya puasa apa namanya e, 13 14, 15 maka itu lebih lebih afdal sebenarnya suatu saat dia terhalang dia bisa puasa di hari yang lain yang penting dalam satu bulan tersebut ada lagi yang bertanya hmm. cemati?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 Artinya kalau dengan cemeti saja masuk neraka. Apalagi menyiksa dengan yang yang lainnya. Paham? Silahkan. <tuh> mushollah, lebih, lebih utama mana? Sholat di mushollah yang dekat dengan masjid. Atau sholat di masjid yang agak jauh dari rumah. Mushollah tersebut lima waktu enggak? siangnya kemana orangnya? kerja di masjid lima waktu mushalah itu buat berapa orang? cukup besar sebenarnya, mushalah itu masjid sebenarnya gak ada bedanya, antara mushalah dengan apa? masjid, cuma orang kita menamakannya apa? mushalah oleh karenanya kalau ada suatu tempat yang dikhususkan untuk sholat dan diwakafkan semua orang boleh, maka itu masjid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 Jadi tidak apa, ya Antum hidupkan di situ karena sudah dibuat, berarti memang disediakan untuk apa? Sholah. Tapi kalau Antum memang ingin cari jamaah, tidak ada jamaah terus kosong terus, ya Antum pergi ke masjid. Tapi kalau ada Antum bisa ajak dua tiga orang mendirikan jamaah, maka itu yang terbaik. Agar masalah tersebut apa? Hidup.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 minum obat tersebut untuk melaksanakan ibadah umrah dengan baik Allah Alhamdulillah enggak Ramadan enggak perlu Ramadan enggak perlu Ramadan tidak ada desakan untuk melakukan demikian kan bisa dikodok, beda dengan umrah, umrah sudah uang keluar sudah, kapan lagi mau ke sana kalau haji sebenarnya tidak perlu, haji sebenarnya tidak perlu, kenapa? karena haji waktunya lama, tidak dengan umrah kalau umrah ini sedikit, saya ketemu orang tidak jadi umrah gara-gara haid dia menyesal sedih. Kenapa tidak jadi haid? Karena waktu terpaksa haji, alhamdulillah 40 hari. Kalau anti dalam keadaan apa? Wukuf di Arafah dalam keadaan haid, aisyah pun demikian. I, apa namanya? Wukuf di Arafah dalam keadaan apa? Haid. Dan ini tidak mengurangi kemuliaan aisyah daripada Taala. Anha. Ya, beda kalau masalah tuah ibadah. Intinya kalau haji saya sangat tidak mengajurkan, karena akan menimbulkan kegelisahan. Dia minum sekarang, akhirnya hari ketujuh keluar darah.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 mereka menyimpangkan sehingga jadi istilah tersendiri agama Yahudi maksudnya agama Nabi Musa agama Islam yang telah disimpangkan oleh orang-orang Yahudi agama Nasora adalah agama Islamnya Nabi Isa yang telah disimpangkan oleh orang-orang Nasora jadi istilah agama Nasora dan agama Yahudi 5 menit lagi ada yang bertanya silakan Trik-trik untuk menggapai usul khutimah tadi pengajian itu semuanya trik-trik. Iya, -trik, iya itu trik-trik semuanya. Banyak bertobat, banyak istighfar, jangan dolimi orang lain, jaga lisan, ikhlas, berbuat baik kepada orang lain. Ini trik-trik untuk menggapai apa? Usul khulif Sering zikir pagi petang, ya. Sering zikir pagi petang, berzikir tak ingin berdoa tak kala keluar rumah. Tiada antara sholat berjamaah, jangan lupa, kata Nabi SAW, saya tidak lupa, sholat berjamaah itu penting. Ya? SAW mengatakan, man sholat berday, dahfal al-jannah, barang siapa yang sholat subuh dan dan isya' dan asar, maka akan masuk surga. Man sholat fajr, dan man sholat subha, fahuafidhimatillah, barang siapa yang sholat subuh, di bawah perlindungan Allah. Berusaha sholat subuh berjamaah, maka Allah akan jaga. Ya. Triknya banyak sekali. <tik>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 Semasa saya muda mudah-mudahan tidak mengapakan ini dalam kondisi apa? Darurat, tidak ada perawat wanita yang dipersiapkan Karena untuk masakan perawat wanita kita harus Masalah ke atas dan tidak mudah Seperti kita bayangkan Ya seorang berusaha bertakwa kepada Allah Tapi kalau antum ternyata Tergoda imannya selalu Maka tidak usah Seperti fatwa tentang uh, uh, Waktu seorang sheikh ditanya Ustaz, rasyih, bagaimana hukumnya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 Tapi kalau dia ikhtilat kemudian dia tergoda untuk berzina maka dia tinggalkan. Keselamatan agamanya lebih penting daripada masalahat orang lain. Kemaslahatan agamanya lebih penting daripada masalahat orang lain. Saya katakan demikian juga seperti masalah perawat tadi. Memang dia kemudian tergoda setiap dia mungkin mengobati perempuan timbul macam-macam dalam pikirannya. Maka dia tinggalkan. Dia minta pindah. Ya. Tapi tidak apa-apa dia usulkan dulu sekarang. Ada tidak saya ditugaskan di tempat apa? Laki-laki coba dicoba. Siapa tahu dapat izin.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 Yang ditinggalkan oleh Nabi adalah sholat apa? Rawatib. Karena logikanya, Nabi SAW sedang bersahab, Yang empat rakat saja dijadikan dua, Ngapain lagi tambah dua dan sebelumnya dan dulu sesudahnya? Wong empat saja dirubah menjadi apa? Dua. Namun, Tadkala kita sholat misalnya, Berlama-lama di suatu tempat, Kemudian, Kita sholatnya sempurna, tidak, Kita tidak sholat sendiri, Sholat di belakang imam, Imamnya isya Isya'empat raka, kita ikut sholat tempat siar raka'at Sebelum lama bolehkan kita sholat rawatib Karena kita sholatnya sempurna Tapi kalau dia tidak juga tidak jadi masalah Tapi kalau yang lain seperti duha, sholat qiyamul lail Tidak jadi masalah, kerjakan ya? Demikian juga sholat dua raka'at sebelum apa? Subuh, karena Nabi SAW pernah bersafah Dan dia tetap sholat dua raka'at sebelum sebelum subuh Demikian saja pada hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT Kurang lebihnya saya mohon maaf Semoga Allah subhanahu wa taala mencatat pertemuan kita